Att du snart ska lämna stå Böver tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Tänk jag har hört allt det där förut Jag släntar över ljusgatan och hoppas att jag ska se dig Sommaren är här men det känns som vintern hänger sig klar Försök att gå en i mina skog så kanske du förstår mig Sommaren är här men det känns som vintern Vintern är på Hej och välkommen till podd nummer tänka till 15 mm. ja. Vi välkomnar gästen Kom och var omtalad i varje ja, avsnitt <laughs> Jag tänkte nästan att jag skulle förbereda mig inför avsnitt och lyssna igenom men det var en otrolig mängd att lyssna igenom så att det blev inte så. Men jag tänkte att faktiskt kollade upp om det var så. Välkommen Matchbaggen. Tack så mycket. Igen. Tack så mycket Emily. Det står att bara här. Ja. Vi tar du brev om den nästa varje avsnitt. Jag jag ganska mycket. Jag det. Ja, men några gånger i alla fall. Då hoppar man till nästa gång <laughs> Till exempel du och så brända barn. Ja, just. <laughs> längst bort Var vi stod det? vi längst bort Var det så? Eller är det en ny? Jag, jag vet så. inte, jag litar inte på mitt minne längre Därför kan vi ju försöka verifiera Har du hört några, direkta felaktigheter så, så kan du också passa på att repetera dem Jag tror att det finns en bild där vi står längst bort Frågan om vad brända barn verkligen. För där står man ganska långt fram då, det, var det, det var direkt från eh, Bjudinstansen till Ja jag kommer ihåg för mitt minne att då stod Ingmar Johansson och Roger Solax längst fram och, mm. och, och till och med Anders Forsberg och hoppa i svarta kläder vi stod lite längre bak eller i alla fall jag i här lite mer röd kardigan, så. Ja, no ja no precis, någonstans lite mer, inte svart i alla fall <laughs> okay. men eh, jag kan ha fel ja. vem vet, men jag tror att också att det här med, den bilden var det? det var Bröderna, då jag var i tidningen det det. Var du med på den bilden också? Nej, jag trodde det, du var bäst tror jag var med ja, Och Anders Forsberg Ja, just det, det stämmer mm. Ja, ser, sen, det blir om när Titt, titt som tätt vi, När vi var på Twang där Var det också, som nämnde han eh, Det pådra Att ni hade varit på Twang Ja, just det, Så vi såg Bosse Ja Just det, det han gick förbi där Ja mm. Ja oh. mm. oh. Kort, vad, vad tycker ni om eh, vädret? Det måste ju passa dig i vinterskorgen. Ja, mycket, som, bra, mycket som bra, Perfekt vinter där. Hamnar i fisken. Ja. På vägen hit såg jag till och med eh, var en som som, hade cyk, som cyklar runt eh, med, med korta vad linne. Och det kändes lite... <här> ja, det var väldigt kaxigt kanske. Ja, det var väldigt kaxigt. 13 grader såg jag. Ja. Nu kör vi ut. Jo, och, kan träden blomma snart. Är det så? De, jag har sett, Vad heter de här eh, du och blommor. Nej, tack. De måste komma upp först. Nej, du, så är så ser lång. Nej, med vita. <laughs> Jaha. Men jag tänkte dock det på blommor. Vi kommer låsa det här Nej, men de här <laughs> vita blommorna som kommer inte liljekonvalj utan de här snöklockorna heter de så. Vitsipper. Ja, oh. kan det vara det? Ja. Oh. Det känner jag. Ja, den andra känner jag till. De har ju dykt upp på många ställen. Okay. Ja. Ja, nej, men snart, snart börjar jag väl börjar väl kliga ögonen tror jag. Nej, det var det helt fantastiskt. Vi går väl till, till, till frågan som vi brukar ställa till våra gäster. Hur känner du, hur känner du Mats och hur känner du mig? Ja, just det. Mm. Eh, om jag börjar med Näsmakar så... Eh, första minnet jag har, det är ju när vi möttes i, i som där, i fyran. Vi svarade det fyran man spelar ja, i kassorna? jag var lite osäker, jag tror det också. Ja, det så. Det kan vara. Frågen var ju kvar, jag tror han flyttade i fem. Eller? Ja, men det borde säga. Jag, jag mötte honom och dig. Ställan Cup, Krogstadsskolan Krogstad, ja. Och så här i backspängen var det lite roligt För jag mötte ju Valle i den ena semifinalen Han var ju första man ja. i deras klass Och, och Solas var första man i Solas klass Och du var i din och jag var i min Ja, ja det var roligt Så var det Firas Valle, kända ja. namn ja. Hur gick det då? Jo, men det jag stod valle och gick vidare som att jag nämnde spel och finalen. Eh, jag, jag har faktiskt aldrig spelat bättre för Pingis. Så, <laughs> nej, men efter det, jag har faktiskt aldrig gjort det någon gång och förlorade mm -hmm. eh, i en ganska jämn match. Ja. Jag tror vad, vad blev det var Battle 21. Jag har om det tidigare, men det var. Kom inte ihåg, men det var tätt. Det var roligt match Vi var två offensiva spelare Vi slog och slog och slog och ja. slog och. Jag kommer ihåg att det var folk Det är bilden ni har då, det. Nu <laughs> att ni bara och slog och slog ja, och Lite, lite, lite för Gump fast, fast det är ingen som kan bevisa mot det Nej, nej här. Nej, men jag kommer ja, ihåg att det var lite äng kan... en... Man spelade ju på änget Ja, exakt Många Och då stora... satt din kusin Han hejade Ja, man satt bredvid ett gäng Lite äldre som ja. bara kollade Och liksom, ja då kommer man få det så ordentligt. har du varit i gymhallen Nej, men det är för dyrt det. Nej okej, det finns pingisrum med flera bord 10. Nej. 300 nästan. Ja. Ja, men det var det var. roligt. Mm. Eh, och sen så spelade vi samma fotbollslag. Eh, sen tror jag att vi hamnar i samma Mat på lätt sätt grupp eh, I sjuan Och det, är ja, exakt. Ja. Eh, och det var jag i Göran Arnmark När jag smärker och en kille som heter Tommy Olsson eh, Och där så har vi börjat snacka om vi insåg att vi båda var musikintresserade och sen började nästan snacka om en gyllen singel. Eh, single, var, var det Ska vi älskar ska ja, det? Så. Och då nämnde jag att jag hade platta. Ja. Och, då, <laughs> och, då, och då blev man lite imponerad. Ja. Så. Ja. ja, precis det är minnet. Jag frågade dig, du stod och hackade någonting, och ting, så. Har du hört? Ska vi älskar ska vi till vad Ja har skivan <laughs> Kanske i största stund den perioden. Ja, det, var, det var lite symptomatiskt men. <laughs> ja, det är roligt Och den skivan gillar vi jäkert mycket ja. och, så och därför har vi börjat hänga lite grann Med varandra som vi känna den där skivan vi gick i många varv i Krokstad. Ja, Jag, jag vi... lånade den och spela in För att jag, ja, man köpte inte själv Det var, det liksom, det var inte samma Så Jag tog ju till Tobbe Jodin bland annat ihåg. Jag. Jag, jag funderar lite igen. var det du som lånade ut den Till hans Asson som sen ja. lånade ut den Att du hade lite ångest för, för hans Hansson lånade ut den till eh, Patrik nu fick jag bara så det. var någon annan kille, om ja. det var Tobi eller <laughs> Och så gick den så runt i det här äldre pojklaget. Och jag vågar inte säga att jag vill ha skivan tillbaka. Utan den var borta typ en och en halv månad. Oj. Jag, är jag är inte säga. Jag ursäkt, jag kommer inte ihåg det. Kanske något kopplat till det. När du kan gott, kort, så kunde du se att det gick, gick <laughs> snabbt. Ja, ja hur ja själva modellskärmplatta och sen omslag hur det kunde bli och inne på så hur det kunde bli till dem. Ja men visst, en lepen så grejen. Men just det där att låna låna en grej och så låna ut i sin. Ja det var sin, inte så sjukt. inte. Finns det i vuxenvärlden överhuvudtaget? eller är det bara det får var det kommer komma ja. den Jag till Vet roligt båda att de frågade, så här är det okej okay om jag lånar vidare och då då man inte säga nej, nej. Att okay. stora killar så är tror bara ja. killar. Eh, nej men sen eh, jag kommer ihåg att din brorsa hade väldigt bra musiksmak mm. också. Så jag fick mycket Bau i Sigrestadet, så lån av dig. och kom in på mycket bra artister. Ja. Så det var det var en höjdare. Eh, Sen Stefan, fundera på det lite igen. Eh, första minnet var ju att vi på Vedad Brosk och såg eh, den gruppen. Eh, vi var ju lite fans. Ja. Jag tyckte den det var bra. Ja. Ja. Johan Malm var i en ovanligt bra scenpersonlighet för att gå för det jag, jag ja, ja, säga, den bästa som ja. jag sett tror jag därifrån. så vi tycker det är riktigt kul att se Väderdrosk så där kände jag ändå från. Just, just Johan Malm för just nu drog ihop det där, här vi pratade pratat förut men bara en lite snabbt så, så var det ju som liksom kompisar man plockade ihop paddan på ett här det var ju var det som en jävla kompis med och Johan var också med kompis i liksom ute. Uh -huh. I och sådär och Och, och, och Basisten, den första basisten, var inte Per Sansen, Utan det var ju Jonny Ja. Han gick min du... på gymnasiet, det är också en udda Udda kombination, på Johan spelar. spelarna Ja, ja. jättedukt spela. eh, och Johan kände varandra Litegrann sådär mm. eh, För de hade gått, gått på VS-skolan Både två eh, det udda, udda till Ure Nej men mm. Johan Mann var fantastiskt duktig på ja. på, på scen Lite kaxig, ugglastig, ja. väldigt själsättig, <laughs> ja, ja. ägde scenen. Och, och, och det, det fanns ju inte så många, men det, det var väl inte scenen, man tänker musikhuser, det, det var väl inte så mycket just då i det där, just det kaxiga, det var man Nej. ganska, då gick man upp på spel och sen så var det bra liksom. Nej, men det var ju som att, eh, Bråsvall, att det var ett riktigt Stort svenskt band, det kändes som Hur han betedde sig på scenen Hur ja, kaxen ja, ja. publiken Hur han rörde sig, ja, ja, och, hur han sjöng Och ja, det det var kul. Var ja, så var det en del bra låtar Det var flera bra ja. jag tycker, Däremot tycker jag att ni valde fel Låt i andra singen ja. Alldeles kom över det äh, vill Ville bara vara barn ja. utan, nej, Jag tycker inte den var så bra Jag, jag kommer inte B-sidan var det? det känns som att ni hade så mycket bra låtar med tusen ansikter. Nej, Just Ja, den, den, var mer, den är mer polerad den är mer 83 över den Okej, okej Jag vill säga att var mer 82 ja, Jag hälsar till något helt Okej Nej men sen tror jag att Tusen är vi Vi måste vara här nere i Stockholm på att sätt Via Roger jag kommer På några konserter träffas vi kanske och, och sen de med kvissarna då förstås. Ja. ja just det mm. Här är perfekt massa smaskande ljud där, så är det, är det gästen som har tagit ljudet av tårtätande. Mats Fager har med sig. Vad är Budapest? Budapest och en prinsess variant tror jag som du sitter Fantastiskt. på. Fantastiskt. Mycket bra. Hörrni, jag hade en grej vi pratade förra veckan om, om uh, Breaking Bad. Vad hette han? Skål, där, Walter White. Hans riktiga namn. Brian Rell, Rell, ja, Ralph att, att Han hade ju han hade varit ja. läkare i, i Seinfeldt. Och du är med flera avsnitt. Ja. Mm. Och jag, det var som jag sa, jag kände igen han allting. Mm. Fast jag hade inte kopplat det var. Han såg andra annorlunda ut. Mm. Och så googlade jag och kolla på och då, då kom du fram att Anna, Anna Gunn, hon som spelade. Eh, vad heter hon? Jag Skyler Skyler, ja Frun Hon har ju också varit med i ett Seinfeld-avsnitt mm -hmm. Och varit eh, Naturligtvis en flickvän till, till Seinfeld Ja, just det Det var det här avsnittet Det är någonting med Med Jordans ska byta glasögon Och så ser han så dåligt Och så kommer han ut på gatan Och så tycker han att han ser se Gärrus eh, flickvän då pussan och kusin till Gärrus och så kysser han och sen ja, när han väl får glasögon så är det en poliskvinna som kramar om sin häst, häst ja, <laughs> <Ja>. <laughs> han, och han kusin hade sån här av långt ansikte <laughs> just då. och då var det då, då var ja, då, och hon, den kvinna som skulle vara flickvännen till Saintec då, det var eh, Skyder mm. okej, okay. jag googlar också googla lite här nu och bara kolla och då såg jag att den här Hank... Det som förvånade mig var att han tydligen hade toppbetyg i alla ämnen i skolan och hade gått på Harvard-examen. Harvard det hade jag svårt att tänka mig som hans rollfigur är där. Det är en husfil i Svågen. Han är underbar. Ja, han är underbar. Otroligt. Han är bra karaktär. Ja, han gillar jag verkligen. Ja, du kan, om du har hört det senast, jag tycker det är riktigt bra. Jag är inne på tredje säsongen. ja och jäklar. Bra ja. fart. Ja, men jag har ju Netflix man bara kör på. Mm. Liksom, så här. Men det är, jag tycker det är skitbra. Mm. Fast det går lite, lite upp och ner. Men det är ju så de här serierna, The Wire och Breaking Bad, de som är riktigt bra. De går ju som i lite lugna perioder. Och sen ja. exploderar de exploderar några avsnitt. Sen går det ner i tempo igen och lunkar mm. på. Så man får för bred på lite upp och ja, på tal The Wire där tycker jag är lite trök nu andra. Första tycker jag skit bra An, Andra med hamnarbetare. Jag tror du skrev det Ja sagt alltså, Han... polska hamnarbetare och mycket facket ja. så här. Det, det var faktiskt en trög säsong. Den är, är på femman där. Och därför det blir mycket mer Breaking Bad. Okay. Femte eller femte avsnittet. Femte avsnittet på andra säsongen mm. av The Wire. Jo, jag sa svågen. Han var med i Svågen till Walter White Han var med i någonstans Stephen King-serie Som var på femman eller någonting I höstas mm -hmm. Men annars har det ju väldigt få skådespelare Från Breaking Bad som man känner igen från andra tv-serier Ovanligt ja. Ja. få egentligen Jag tänker som, han Som duktig Han alltså. som satt i rullstol där Hector mm. Han är en favorit han knicker. <laughs> jo, Men han, han känner igen han känns det som att, och sen hade, hade ja, honom jo, honom. Faktiskt, han åldern inne också så att man, han måste ha med någonstans tidigare. Nu kan jag inte plåka från, från gatan bara. Sen min favorit eh, jag vet inte om han har dykt upp, än för som en eh, Väldigt Nej. bra karaktär, de har ju otroliga tycker Breaking Bad. Sala har kommit in nu för mig. Vilken? Ja, advokaten, ja, han är också underbar Och så de här, nu testår jag Då kommer i de här bröderna i alla fall Oj, till, oj, oj ja, Det tog ju två, tre avsnitt, Jag visste inte vilka det var För den förklaras ju inte Nej, just Jag det. kopplar det, inte heller, men det heller Väldigt hemligt ja. Grymma typer mm. det pratade om, När de kom med första gången Så kröp i folket ja, ja. Och fick man en förklaring till det sen jag fattar eller? Nej. De steg ut och bilar som börjar krymma ja. tillsammans med de där ja. i, i kostymerna. Du är nog den tv kungens. <laughs> Matt äh, Nej, du, du, du har ju sett mycket serier, ja, ja, Jo, men jag har gjort det. Jag blir ju det. Man, man bor ute i förorten, man lägger barnen <laughs> och sen har man några timmar där. Så vad, ska, vad ska man välja? Ja, man ska hålla på kanske fixa något på huset? Eller ska jag se tre avsnitt av <laughs> det, det Det är det man ute. <laughs> <laughs> ja, Annars skulle jag ha gjort det under dig. Nej, så det blir ju mycket tv-serier Och jag tycker nästan det är Jag har faktiskt fundera på det. det Det tar ju väldigt mycket tid mm. Och det är många serier man följer Bakåt i tiden Och sen kommer det nya serier som är bra också Det börjar bli nästan för mycket känner jag Att man ska kanske ta ledet en dag i veckan Och bara se tv-serier mm. Det ska vara en perfekt <laughs> ja, ja, ja, där Annars blir det lite mer mycket tid Vi får ju fika igår på Vi brukar göra på tvång ibland mm. Och så har vi det... slängt väg ett, ett mejl till ett sms till persan som han fågat han skulle ta på sen såg jag hans fru hade gjort ett inlägg på på eh, facebook mm. han blev med sängen hon låg och läste inte in, och han låg med paddan okay, där vad, vad såg han då, då? Nej, jag vet inte men, men han har ju sett han ser så roligt han har varit inne ja och och sett måste wire och allt men, av allt ja men, han gör precis och han har ja men han, och, vi, vi, vi snackade någon gång om att jag hade gjort den här eh, eller, ja det är inte i resa Men sen också att jag har läst med lundell det Var två eller tre vänner eh, Sandström har ju sett 24 Ja men det hörde jag på någon podd ja, Hur många gånger var det? Var det fyra gånger? Ja, det, är helt det är ju hur många säsonger 6-7 ja, ja, ja. ja, stycken. Jo i alla fall då, då per, eh, Sen så eh, Så fick jag ett sms av honom senare För jag har skickat ett sms till när jag satt och fikade Mm jag fick ett svar senare att, nej men han kommit inte när han såg honom till nacken. Mm. Mm. Och ligger var väl att ligga där i sängen och ligger och kolla med vad jag ser. Det får man mot i nacken. Men du, du ser True Detective. I, mm. i, det, det var en serie jag har varit med direkt på. Det är inte första avsnittet, men jag har till ja. ja, ja. det är Jag tycker det är väldigt bra. riktigt Det syns avsnittet imorgon. Ja, det, det är... Ja, där är det. Uh, att det det är sista, var åtta stycken. Ja, det är bra. Jag hade lite, jag hade enorma förväntningar på den och eh, första avsnittet var det lite bisiken. Eh, jag vet inte för att jag tyckte som att själva gåtan i det hela var lite vag. Men eh, nu tycker jag hur bra som helst. Ja. Stämningen var ja. så jäkla bra fångat. Så det är den jag ser just nu och House of Cards som ni pratar om i, ja. jag var rädd hela tiden skulle säga någonting men ni, ni har äh, två avsnitt på nu på säsong två mm. och äh, vilken är den tredje nu jag ser som också är väldigt bra. Jag tar bort det. Breaking Bad jag på sista åtta avsnitt då. Har du inte sett det då? Nej, jag har inte sett den de sista åtta. Jag har haft att vänta på DVD-boxen lite grann. Och... Finns, finns de på nätet. Ja, det skulle det. Herregud, det har inte jag kollat upp riktigt. Vi har nyskaffat Netflix för hans mm. Ja. Men överhuvudtaget jag har tänkt på det här mycket på poddarna det är ju det man funderar mest på när man lyssnar på dem. Det är ju det här med Steffens tid. Eh, det, här, man, ja. man hör, det är ju ett, det är ett mot sig eh, själv som småbarnförälder Man hör de här dyllanresorna, lundellresorna eh, Se om filmer, läs om böcker Man blir av en är vuxna du... Ja, jag är vuxna barn Och sen förra avsnittet, kom det här Jag, jag kanske komma att se några Breaking Bad-avsnitt med dig så här. Ja. Ja. <laughs> man, man sitter bara och, och svär hemma på kammaren hur mycket tid har du egentligen? Vad vet jag inte ens om det här? Alltså. Jag har Fler timmar på dygnet. Ja, tydligen. Och ändå, kan, och ändå kan gå och lägga mig klockan 9. Det kan jag gå till runt omklockan. Om du är upp så det är tidigt. Så. Ja, om det är också. Vilken tid kliver du upp? Eh, det beror på alltså. På helgerna så, så kan det bara... Men i, när det var det lördag så gick jag upp 6, då? Det vaknade 6. Då, då kliver det. upp också. Det... Ja, jo, men då var det så fint väder ute. Jag, jag, visste, jag visste att... Jag visste att Eh, Paralympicsen på TV och, och inne i Fridos-VM var jag också nu, mm. det avslutades i, i, idag. Ja. så det är alltid skönt. Och sen hade jag, jo tv för det här jag också, eh, jag fick av Martin så fick jag Game of Thrones, mm. de två första säsongerna, jag, jag vet inte hur många som har gjort, så jag är inne på andra nu, så jag startade upp med att, och, och kollar på det. Mm. Hur ja, mycket tid är det här? År och start. Ja, ja. <laughs> Dra igång. Ja, ja precis. Mm. Och sen också, man kommer hem, man kommer hem och så kan hinner man med ett avsnitt innan man börjar laga mat till exempel. Mm. Och sen när man står och laga mat, då kan man ju köra en dyllanplatta. Okej. Okay. Det är ju liksom inte att, jag sitter, att man sitter helt stilla på en Och tittar på stereoen. Och, <laughs> och det är ju så att man kan ju äta frukost samtidigt som man lyssnar på skiva. Du, jag och Tom... borde få gå en hos Stefan en, ve en veckas tid för att föra med Framförallt Näslund du, du, du, du hinner ju med mycket tycker jag Jo kanske men, Peter, mm. men Det är väl så att han måste bara sitta helt still Precis och lyssna på musik Det är så han mm. räknar att han lyssnar på musik Man skulle vilja följa honom också Se vad som händer i hans liv Varför han har så otroligt lite tid Ja det är väl mer intressant att <laughs> hur, hur man kan ha så lite tid jämfört med hur man kan ha mycket tid. Men du sa ju svaret tidigare. Vuxna mm. Det är ju åldern på barnen. Ja. Jag hade en, eh, bara en liten grej här. Ni har väl noterat att eh, rättegången har inledts på Oscar Pistorius? Ja. Mm. Det har jag noterat. Det följer. jag. Ja. Även Blade Runner kallad. Mm. Och så, som det var som det var massor, det rådde inget tvivel att han var mördaren men de ville ha det om det var planerat eller inte. Och det, det var det som var. Eller, ja, exakt. Eller att, han, han säger ju att han trodde det var en inbrott tjuv. Mm. Hypotesen var att de trodde att han blev så arg så han sköt igenom dörren bara och tog äl henne efter ett bråk. Som jag förstått det. Men det var någon de grammat som hade hört något jättestryk. Ja. ja, bråk tror jag. Det är ett bråk. Och, men de gick alla över och kollade någonting. Ja. De lät det vara där. Och sen hände det här. Nej, det, det, det en såpa i Sydafrika mm. mm. Han är ju lite rolig ändå. Eh, rolig. Kanske inte han är Men eh, att han hade, hade sina skener på, på benen. För han var ju med i. Det var väl in, jo, i, det var väl i London var han med i, ja. i OS-finalen på 400 meter. Och han ja, han, han var han till var och i Ja, han var med i finalen. På Paralympics? Nej, på Riksdagen. Ja, Jag skulle säga att jag ser Nej, jag finalen, men vi måste kolla upp. det kan jag googlas på. I vilket fall det är det ju fantastiskt. Ja, ja. Att han var med i kompakt i finalen. Ja, men det är det, ja. Det var ju upp också. Var det? Ja, men vissa menar att han ah. har en fördel mm. med de där benen. Ja. Det var en sak man hade haft, man hade haft en studsfjäder, en fjäderbet man har studsat. En trädbel. Ja. <laughs> att man hoppar höjt upp Men det här känns det känns som att det kan inte vara en fördel. Nej. Att, att ha sådär. Nej, det kan det inte vara. När vi ändå in inne på, på Paralympics, så, som, som det nu är faktiskt. Är någon av er som kommer ihåg äh, Paralympics i, i Övik. Jag tänkte då på nej, nej. Ja. Nej, men jag tänkte att det kom upp för ett tag som ja. om det var e podd eller någonting och då kom jag att tänka på ja, men det var ju så faktiskt ja. det, det, var, är, det är, är otroligt för att de första åren första två första var Övik och sen var det något annat ställe men sen har du ju följt eh, vinter OS där har det varit vinter OS där är kom ju kommit Paralympics sedan okej. Okay. Ja, så ja hur kunde han övervik? Ja precis hur kunde han övervik? Och vilket år 76? var det? det var 76. 76. Jag minns att han körde de här de här eh, Kärlekocken uppe på skyttet till exempel mm. där var Jag var inte uppe och kolla Där, men jag var på eh, Skule då, då det var slalom Eller utförsågningen där mm. Och så kommer jag ihåg att det stod precis nere på podiet Där kungen stod mm. Och så var det någon, någon kille i våran ålder Som vände sig om och, och frågade Hör kungen, får jag en autograf? Men då kommer någon säkerhetsvakt snabbt dit då och... <laughs> en... ja. Skriva en kungen då Tror jag eller? <laughs> Jag har hört en historien när han Han sov över i något hus Som han hade lånat Där värdfamiljen bodde kvar Och då när han satt på kvällen Då ställde han sig upp så här Och sa nej nu ska kungen gå och sova Och så gick han iväg Slat nu är det då Ja men det är kul coolt det är. Nu ska kungen gå och sova Kära Men det måste ju vara största största Internationella arrangemang Som Övig har haft eller? Har de har haft en liknande Ja, men det var det är inte Mäslund som snackade om det här Ja i och för sig, ja, just det, arrangemang Ja det är klart men jag jo. tänkte en stor grej var väl när Floyd Patterson kom där, mm. Han var du i Övik Stämmer det? Jo jag känner igen någonting men Peter, men då, jag du, Frågan är du känd då. och när var det egentligen? Ja det vet jag inte Men arrangemang, men att lilla Övik Ja men det, det, är. Ja, det, det måste vara stor Jag vet ju att att den här femman med Bobby Hall, Anders Hedberg och Lillpröjsan var ju uppe i Övik. De var uppe, jag vet inte varför de var inte där. De skulle ha varit så. Nej, eller jag, de var på, men typ i Valla i i det området. Mm. Någonstans. Mm. Jag har sett kort. Kort är då. Okay. Men, men sen också med, med kungen så var ju han och Silvia och invigde Sörjlig mm -hmm. Och det känns ju som en kanske en större grej än att det var Paralympics i Löwin. Att kungen där och, och också. Att han åker till Sörjlig och inviger den. Mm. Wayne Rooney har skrivit på ett nytt kontrakt det. Han skulle få motsvarande 12,8 miljoner kronor i månaden Det är ganska mycket Själv får man slita för hälften Vad liksom. sa alltså, du? 12,8 i månaden? <laughs> ja, Det det vara som skillnad? <laughs> ja. Men apropå fotboll så tänkte jag bara Jag och Matt Pagger spelar mycket fotboll ihop Och, så och det hade bra, väldigt bra spelförståelse mm. Det var ju roligt vi spelade, Man spelade ihop så här. Man visste att man fick bollen. så här. Men en grej som jag kommer ihåg du var så stack ut som är lite udda det var ju att du var så otroligt bra på glidtakningar. Kom du ihåg det? Ja, ja kommer ihåg att du gjorde det väldigt ofta speciellt när du var ytterback i ja, juniortiden i början där. Så innan du, till det. innan ja, exakt <laughs> vad det jag tänkte ta upp. Om man ska snacka kidsens språk nu så ägde ju du kan till. Ja verkligen. Här det lätt var. Som förpassa andra som hade svårare. Det precis det där, även på träning när man mötte bagger. Och så tro, trodde man att man har gjort en fotar och gått förbi. Och så helt plötsligt var bollen försvunnen. Eventuellt benen också, efteråt. Men du tog bollen liksom först. Och där, så se en glidtackningar mm. ja, det, jag inte, var Stefan Häggman kallade det i ÖFF också, tror jag. Okay. Jag tror att det byggde på att jag var ganska långsam. Det var min delas <laughs> grej, så här, att jag måste glidtackla. Och då kunde man ofta ge får han lite försprung så att han trodde att han var förbi. Alltså, då, exakt, då drog man in i takningen och, och då är det att träffa bollen ja. som att låsa bollen. Ja. Så när han stötte till bollen då flög han över bollen ja, och så kunde man resa sig upp. För det var ingen fula grej utan det var ju där snygga att du få, liksom, ja, nöp fast bollen. Så. Nej men det var väl en lite, liten specialitet som jag använde mycket. Ja. Så försvann lite grann när jag blev mittfältare. Ja det är inte samma, samma läge. Typ. Men nej. just högerbacken där att göra ut mot kanten. Men just Hille han var väl frustrerad. Ja han var väldigt frustrerad, förbannad och han skulle allt inför varje match som är jag... han, han, han spelade han spelar i FF. Snabb eh, forward så på 66 också. Eh, na, 67 ja, jag. Ja tror du 67. Ja. han alltså. ja, igen namn? Han blev ju bra sen. Eller han var ju bra då också men han blev ju han ja, spelade det, ju FF och FF Det var en typ som två att han blev bättre senare utvecklade. Ja, men jag kommer ihåg det där att <laughs> Jag var väldigt frustrerad. Kom aldrig för Jag hade du, du måste ha trott mentalt övertag. Jo, men det var det. Man kände det inte Det var han och den här, vad heter han? Uh, Värmelien i domskö. Ja. Han var ju mycket ja. sämre fotbollsspelare än Helge. Ja, men uh, det var mina favoritmotståndare. <laughs> Man kan um. säga att det var som Claes Helgens Helge språk att de var sundelästa. Han <laughs> är sundelästa. Inga <laughs> andra böcker. Men taget om man kopplar tillbaka det är Rooney det är väldigt märkligt att han får sånt kontrakt ja. Han är väl som håller på att gå ner Och få sånt otroligt kontrakt De är lite desperata att behålla De stjärnorna Det men... mm. var Halland innan Kan man fråga <laughs> Hur är det gått Hur är det gått för, för United egentligen Det går ju dåligt. Det för dåligt Och det är efter vad heter han för ja. Apropå, På tränaren med en liten grej som Edvig måste spela match idag. Det och så, som, som domare så var det en, en här som jag spelade handboll med. Du tror vi är jätte mm -hmm. Och så berättade jag just att att jag träffar en, en tredje, jag träffar en sån var tränare i ett damlag som både, både den här domaren och jag hade spelat med. Och då sa han just, ja, Jo, men han är ja, ja, just det. Mickey är med ja, ja, Han drar ner alla lag i botten, sa han. Mm. enda lag som han tränar, så drar ni i botten så byter han lag. Och, och jag hade en som trodde också en specialitet. Ja, <laughs> <laughs> det, är, det, är, det är styrkar också. Ja, vi drar ner dem. Och då är man träna. Om man lyckas med varje lag att dra ner det. Ja. Då är nästa fråga, hur får man de där nya träningsuppdragen? Av, Kollar de inte upp Varför <skratt> fortsätter då? <skratt> ja, ja. Gillade de idag <skratt> säg, säg inte till honom att jag tror ni är så <skratt> mm. <skratt> Har ni varit tränare en gång? Nej, Nej. Har du? Nej ja, Han som aldrig riktigt varit lockad Nej. Nej för skjutt Men Lella är Han är ju jäkligt ambitiös i, i Arne, så. Ja. Hägglunds finns ju inte ens A-lag de har lagt ner det, ja. Klassiska Hägglunds. En sorg. Skandau. Mm. USK finns inte heller. Well, De lag man har spelat. <laughs> Borta. <laughs> det kan, kan man tolka på något. Ja, det var som tränaren som drog ner dem. <laughs> Jag hörde att du snart ska lämna slag. Ildsrönden? Ja. ja. Jag hade sett första avsnittet och tyckte det var jättebra. Men nu har sett alla. Jo, ja, ja, jag har ändå sett alla. Ja. Nej, men jag tyckte det var riktigt bra. Ja. Det är någonting där man fått till på ett bra ja, sätt. Ja, precis. Det kändes bra koncept. Ja. Tycker det, det programmet jag såg också. Men det kändes ju inte bra innan, tyckte man. Nej, innan man nej, såg nej. det. Så, jag gillade Jonsson i ja, Nashville. Ja. Precis, jag var ingen sugen och se det. Men sen läste jag att många skrev att det var så bra. Mm -hmm. Så blev jag sugen och se det. Och så, ja, det var riktigt bra. Liksom. Mm. Det är inte alltid... Men jag ska se de andra, mm. det finns det på play inte mm. Ja men de är värda att se Och, och vissa avsnitt är bättre än de andra mm. Jag tänker på Jill Jonsson När vi flög hem, när vi var i USA När vi flög hem från Chicago Då satt vi bredvid en flygvärdin och hon, hon började prata om Jill Jonsson, men ja, hon sa det att Gil brukar flyga ofta till Nashville via Chicago med oss här. Ja då tog jag så, så grymt ja, ja. ja, grym, trevlig det. människa kommer jag ihåg att då, hon sa Ja just det, otroligt trevlig, alla bara Och, Ja sass, så, ja. så hon jobbar väl ganska mycket i Nashville redan då ja. Ja, men Det är väl någonting med det här med i serien att eh, jävligt bra fokusering på musiken mm. och, och sen är det inte att kränga sina egna låtar mm. Mm. på något sätt. Eh, och sen är ju hon, hon är ju bra i det, den naiva synen på allting. Det är ju väldigt roligt när Titio kommer till och besöker henne. Och sen, ja, jag har funderat på det här, varför, mm. varför det är så få färgade i countrymusik. Och hon gillar hon så bara, men är det? Jag, jag har aldrig tänkt på det. <laughs> <laughs> det känner man lite grann, okej, jag har aldrig tänkt på det. Nej. Det var Nej. det avsnittet jag såg. Mm. Och så var ju att Tio skulle sjunga i det här, det var lite rasistiskt ställe. Att hon skulle gå på scen och sjunga country mm. där. Yes, yes. Det, det, var, det var väl någon tjej också som var Som var lesbisk mm. Som du var också Praco. Kakan mm. ja, jag vet inte om det. Eh, Jo men också där I Nashville och synen De har på eh, De har på homosexuella Och allting Och ni har ju varit där alltså Hur hu, hu, var, det, var det som Ligger Alabama in till det? Vi körde ju fel ja. Nej det låg mm. bredvid Memphis va Ja det är söder om Ja, Tennessee, Tennessee så åkte man söder till Alabama. Det, så, nej, jag tänkte, nu vi åkte inte Memphis, det körde vi missen av fart, du körde vi en bro. Hamnade inte vi Nej, ja, det var ju Arkansas. Ah, var Alabama så... var ju Muscle Shoals. Ja, ja, herregud, så var det. Så, ja. så det var ju söder. Men nej, men man märker inte det där. Inte, inte, inte, inte märkte jag någonting i alla fall. Jag hann notera ganska mycket. <laughs> Nej, var där, vi var det på två dygn när vi det var där i alltså i bara... Honkerton Bar. Ja. Vi fattar <laughs> sådär. <att säga. laughs> Men det var ju väldigt det var väldigt väldigt roligt partestad kan man säga. Mm. Ja. såg vi amerikan, vi hann med mycket. Vi såg genom fotboll och ja. vi och vi var i på den här stora Lein, alltså. Ja. Ja. Ja. ja. Och så var vi på det här stora Kent och så var vi i den här stora studion oh, RCA. RCA, oh. Och där alla har spelat in det var ju fantastiskt och han som var guide var ju oh. helt enorm hur han beskrev alla artister som var där och drog historier och sen på slutet var ett äldre par som hängde med sa hela visningen då sa han där, jag vill bara säga en sak, kan ni ge det här äldre par en applåd, det är med mina föräldrar de är med för första gången jag har som guide i 17 år det är första gången de hör mig så han hade ju gett allt för oh. att uh, ge en bra visning då. En Nej, bra guider Okay. Men var det den eh, DVD-en du köpte? Nej, jag köpte den aldrig för att det funkar till eh, regionen. Men du köpte? Nej, nej det gjorde du inte. Okej, okay. okay. Muscle Shoals. Nej, det var Muscle Shoals, det är en annan studie. Okej, okay. jag tänkte var. USA som USA tänkte. Studie som studie. Jo. Jag hörde att du snart ska lämna staden. Över tid är prata och, och jag att hockey En sak som inte jag förstår nu riktigt De får ju spela för kval mot Linköping, eller hur? Och det är sex lag som har gått som är vidare Ja, sex lag ja, Nu är det dags att ha varit ja, De har plötsligt. fått en ryss ja. När kom han? Han kom för någon månader sen kanske ja. ja Jag tror det är viktigt att målvakterna Topp. Ja. Anton Ullmark och Linus Forsberg de med halva laget. Och sen tycker jag det viktigt att mycket kör mycket nord-syd, inte öst-väst i spelet alltså. It, jag läste en artikel om vad heter han, Nylander, vad heter han Victor Nylander, Viljan. William. William. Nylander och ja. den här ryssen att de hade funnit varandra både på isen och yes. <laughs> utanför att de tränade tillsammans som fika, gick på bi och att det var en bromance. Ja. Ja, vi får se. Jo, jag snackade med, med, med Tommy Neve här De ska snart åka på, på um, en golfresa Han spelar mycket golf Han och en sambo ska åka på en golfresa med fyra andra par En swingersresa som han skärsar Jo, vi hade, vi hade pratat redan innan här om Jag hade slängt ut det här bara med bandan som har anknytning till andra band Och, och låtar jag, jag tänkte direkt så För det var för att jag, jag hörde Ett band som heter Shake and Action Och då, ja. då kom jag på det, det, det, det, det, det, det är Riktigt bra band faktiskt ja mm. taget, taget ifrån Shake and Action med, med, med Fleming Groves eh, Och sen så kom jag på det den, den största som jag kom på Det var ju Roxette jag Taget från eh, Dr. Figo-låten, Figo precis Och sen, sen så kom jag, jag Började jag fundera mig, kom jag på äh, Queen <laughs> Queen? Från? Från Dancing Queen <laughs> Ja Det finns en en grupp som är ännu större Den Tänkte jag mm. Rolling Stones Jag tror det är Muddy Waters uh... Ja men just det Men jag tror att jag har hört det någonstans Och Sen tänkte jag också, också på den banden som jag såg för två veckor sedan Wooden Chips Det är en låt med, med uh, Cross Species Nation Young Mm Som heter det, mm, det Som heter ja. Wooden Chips ja sen la de till ett J i staden. Det sägs att jag kommer därifrån. Och igår så, så kollade jag på en jättebra dokumentär om, om Doors. Och då nämnde, nämnde det att namnet Doors kommer från en, en, en dikt av William Blake. Mm -hmm. Det namnet säger inte mig, någon, mig någonting, men... Någonting som har läst, någonting av honom? Nej, det kan jag inte påstå. Jag känner namnet. Så. Ja. Men, nej, men jag har inte läst det. Det var där han har fått... Eh nånting med ja vad var det med the doors att han vill ha... inte vara ha... han är väldigt jättebra intressant mm. Raywood ja, jag har inte tänkt på det mm. det är en talking heads låt jag ligger på ja jag tror den ligger på true stories släppt 92 eller någonting. Mm. som har tagit det där så ja jag tror champa när Big Star som tog låten från eller tog namnet från Jayhawks Låt Big Star. Och så. <skratt> det kan vara tvärtom. <skratt> Och då är det där han tog sitt namn ifrån. <skratt> <skratt> Neil Jung tog också <skratt> sitt, namn <skratt> sitt namn ifrån. <skratt> ja, det är Det var lite annorlunda. Mm. Den har jag med. Neil Jung. Mm. The Dill De måste. Har de tagit ifrån? Ja, ja, Sen. sen eh, Tänkte också på ABBA som lekte med bokstäverna i ABBAB. Ja. Men uh, Weeping Willows. Just det. Ja. Men det, det, det, det måste ju, ju vara någonting ifrån. <coughs> men där har The Verve gjort en låt som heter Weeping Willow också. Från här plattan. Deras stora platta. Just, just det. Men det är ju Johnny Cash-låten. Ja, det är det. Ja. det, var det som var Han fick se tårpilen i programmet. Ah. Och, okay. och då tänkte där eh, trädet som vi har tagit vårt namn ifrån. Bra. Ja och fick där, där undan på namnet i boken på My, mycket möjligt. Mm. Det var länge sedan. Jag sen är eh, Ebba Grön vet jag det har, det har ju inte med något band eller nåt låt att göra. Men vad namnet kommer så. Det, mm. det var någon det var någon sån här eh, någon polisaktion. Det var någon, någon, någon som hade planerat att kidnappa vår Anna Greta Leijon. Ja, och, och Ebba, Ebba Röd heter väl heter själva var operationen skulle ta fast den här kidnappen och när man kunde slå till då var det kodnamnet Ebba Grön. Mm, mm, det är det. men det har ingenting att göra med med, med andra band. <laughs> John Wesley Harding, det är också en sån här grej. Ja, det finns en som heter det. Men. Ja, jo, men det finns ju en en snubbe som kallas ett John Wesley Harding, en brittisk folksångare, han är som en artistnamn tror jag. Mm. jag kan inte påstå att jag har hört han. Britt, Brit eller, eller, eller amerikaner, jag vet inte. Mm, Och sen Cocktail Twins, det är väl en låt av Simple Minds. Uh -huh. Någon skum uh, Skotsgrupp som... Jag har uh -huh. att de sjöng en massa så nonsens bara i texterna. Men de, de släppte ett... Cocktail antal. Twins. Ja, ja känner med, jag känner en gruppen, men jag visste inte av Simple Minds. Egentligen. Och vad är det mer? Cocktail Twins. Jag har aldrig hört det. Cocktail Twins. Cocktail Twins. Ja, Cocktail Twins. Death Care for Cutie. det är också sån här, någon låt här, nåt från Medical Mystery Tour som är med där, men det är inte biten som har gjort dem. Mm. Och Florens Valentin mm. tror jag också något här gammal svensk sångare. Mm. Eh, vad vad hände med dem egentligen? Ja, vad hände med dem, Florens Valentin. Mm. Han är väl solo karriär nu, vet han? Han är låt. Vilka artist? Var det dom? Ja. Ja, de var ju flera stycken. Han, han gjorde väl alla låtar. Men han, då släppte ju en jäkligt tråkig skiva där. Tycker ja. jag, en ägda Svegas ja. var som störst. Och så släppte de en karbonkopia och den platta Springryck. Ja, just det. Så är det så. Men jag kom på The Drowners. Det kommer från suede-låten The Drowners, antar jag. För de har ju verkligen som lite... Influerat Skellefteå band, eller? Ja, mm. Som har faktiskt en bra låt nu Som jag har på min spellista Finns de fortfarande? Ja mm. okay. Och Hardy Nilsson ja. Det är bra nej. Jag kan bara nämna att jag nämnde Shake Some Action och Fleming Groovies Så lyssnar jag på I mm. veckan här Ted Rangrens band Utopia mm. Det är en som är en variant Av just Shake Some Action Mm. Med otroliga Beatles mm. eh, Inte stölder men Influencer Och Det var för mig För mig okänd Han har väl gjort väldigt mycket bra Jag kan inte påstå att jag har koll på honom Men vissa otroligt är så otroligt. Men det, för det var, var ju så ro, roligt just det här att det, var så mycket, att det var så mycket Beatles Och det här var deras andra platta Och första första plattan Den, den är väl mer lite symfonisk Ja, vi pratade för några veckor sedan om, om att du käkade är i fruktans. Jag köpte ett paket och, och körde en morgon honingspuffar. Gott va? Jättegott, ja, men det är ändå på väg. I bilen på väg till jobbet så känner jag Nej, det här som ingen bra. Där står man sin alltså, tid. Man... Det är mycket luft. Ja, det är mycket luft och mycket socker. Man får ju som en, ja. en, en sockerkick. Ja. Men det är ingenting man, man, man äh, håller sig. Är inte du barn? Jo, det är <laughs> det. är jätte. Jag har Nej, jag får inte äta det varje år. Jag tror att vi har pratat någon gång så här: att jag satt hitta en bra misslyckad. Ja, jag vet inte hur det är i världen. Det finns att... Jag föreslår den här för fru Baccos fruktmisslyckad. Ja, men den har jag tröttnat lite igen på. Den blir så väldigt söt tycker jag. Det funkar Men vad år kör, år du för, kör du för du du fil? Ja, fil eller georgör. Vad kör du för fil då? Ja, uh, fil. Mmhmm. Eller så här yoghurt, tre i. Eh, och nu har vi börjat köra med granola eller vad jag vet. Uh -huh. Det kan jag tipsa om, det tycker jag är bra. Nej, det, det, det är bra. det bara att det inte är smaksatt eller? Eh, nej, det är det väl inte. Det är, massa. Det är som en, en mysl men det känns godare. Lite grann det här starthållet. Där. Oj, där var... <laughs> Nu ser vi. nästan Hon... att kolla i kalasbuffarna är Honey det... Hon monster. Nu <laughs> ser vi. ser väldigt god ut. smakar ja. Jag ska, jag ska köpa det där. Det är glad också det. Ja, den där. Ja, väldigt I, jag kör 5-2 nu. Ja, mm. det måste du. Det, mm. det jag hade mm. inte jag koll på. Alltså, innan du berättade kan jag bara säga att mm. en annan kompis till oss kör också det. Lasse Walst. Ja, så gör jag. Mm. Sen ett par veckor. Det ser man. Vi spelar tennis ibland mm. så då har Sen efter årsskiftet kanske. Ja, bara sen senaste tre veckorna. Mm. Sen är det är nybörjare. Går, hur länge har du kört? Jag vill vill du köra. Jag jag insåg det efter julen och vår USA-resa då hade jag ju ett alldeles för mycket och för gott och druckit för mycket öl att jag kände det här det här, kom, det här går inte längre. det kommer bli som en bantabjörn så kilana smög sig på. Så jag kände mig jag måste ändra någonting och då testade jag jag har aldrig kört en diet på taget. Jag, jag vill inte testa någon så här GI, det är LCHF, det funkar inte. Jag vill inte lägga om kost och gillar ris och pasta för mycket. 5-2, det kan nog vara någonting för ibland är också lat på att laga mat så. Vad är 5-2? 5-2 är ju att man, man äter någon, som vanligt fem dagar kan man säga man ska ju tänka på kosten de dagarna också men de två andra dagarna då ska kvinnor äta 500 kalorier eller kalorier i kolhydrater. Jag vet inte Nej, vad är En enhet Och jag ska äta 600 då och män äta. Mm. Och, och det är ganska lite mat. Det är Vad motsvarar det? Ja man ska man säga Man, man, man kanske äter keso och hallon på morgonen Sen äter man kanske En tomatsoppa till lunch Och så kan man äta, det att man inte äter någonting Utan kanske är kyckling Och lite grönsaker på, på kvällen mm. Men man går ju Ganska hungrig Särskilt i början Man så man är jävligt hungrig i början Man väljer med, med två dagar får man väljer vilka det ska vara Ja det kan man placera ut då Man ska inte köra dem på råk Vill man starta en lördag och så att, äh, att man startar kör i måndag, tisdag under två dagar och sen har man fem dagar man bara, <skratt> och bara... bara vräker på och kör som vanligt. Ja, men jag, jag har kört tisdagar och torsdagar, men nu ska jag ändra till måndagar och torsdagar. Det kör vi alldeles. Ja, men det är bra. Då har man äter under helgen. Och sen så är det skönt att bryta av. Mm. Yeah. Men man längtar ju Om man har haft en sån där dag och sen kliver man upp på morgonen. Redan då så känner man känner nästan lukten av bacon. Så, mm. att Man går upp och steker bacon och ägg och, och får äta ordentligt sen. Men jag, jag tror jag gick ner fyra kilo på fyra veckor direkt i början. Oj, hur länge du kör? Jag, jag kör Ja, det är sju, sju veckor Oj. kanske, någonting sånt. Uff, jag skulle ju aldrig klara det, Valles du... Valle, Valle så har ju påpekat det också, till, han rekommenderar inte till mig. Nej, du blir ju grinig om vi inte på mål. Men blir inte du det? Jo, vi får det, men jag fixar det. Och, och, ja. det, och det är först i början, ja. så omvänder man sig med jag får se hur länge jag ska hålla i det här. Jag, ibland tröttnar man på det hela. Blir... Valet påstår att man blir intelligentare också. Det har jag inte märkt. Än. Jag, <laughs> <laughs> jag, vänt, jag väntar på det. Snarare är det tvungen att säga det. Ja, det är jag tvungen. Låt mig Det är imponerande. Jag tror inte ni noterar det här på undersidan av konceptpaketet. Så, så ser man ju det här. Vad det nu är för girumden Björn, eller vad det är. Det är hans ögon här. Och du vet inte om de tänker att man ska ta och klippa ut de här som en när man ska käka. Ja, ja. inte? Ja. <laughs> ja, det var mycket kul nästan detta grej. Ja, den, ja men så, så... Det var en grej som jag hade i, i, i veckan här. En annan grej i, i veckan, i, igår på eh, Pet efter att vi var, hade varit på fika så såg Martin Wilson Piper. Mm -hmm. Bor han i Stockholm fortfarande? Ja, men jag, jag har sett hon på mycket Skibörs flera gånger. Mm. då till och med att han satt och jobbade eh, en, mm. och han trots var han ihop med en tjej, Pink Champagne champagne ja. eh sångerskan eller ja, men någon, någon av dem var det. Och där stod jag och så här att de skrev Andre Milkway away same ones. Kan det stämma? Var hon med <laughs> på det här? Ja, nu jag... du säger jag känner tycker jag också jag känner igen det men ja. Jättedå, då. Ja. Kan andra men, grejer. Och då som... vi såg visst du alltså Saints. Mm. Var du med också? Nej Men då, då var ju Martin Wilson Piper med i den uppsättningen och Saints Just det, han var kanske till med förband eller? Han var med alltså, ja. i Saints också alltså, Ja, ja. ja Kanske var förbanden solo då mm. Så gick mm. så... Ja, fem år sedan kanske fem, sex. Var det en tag om så här eller? Jag kommer inte ihåg ah, ah, Det var base. lite skränigt, det var ju på lilla debes mm. Men det var ju kul att höra det där Just like firewood Fast röst var väl bra att jag fortfarande har mm. god Men det var lite skrämmigt. Mm. Ja, jag kan säga också nämna att under veckan när att Ellen såg Stefan Holm i Karlstad. Ja, på universitetet. Får se. Mm. Ja. <laughs> det var bra avslutning Vi, vi såg, vad heter Enda känslan vi såg i år var Nicky Borg i, i Backyard Babies Och då, han, han trängde sig Förbi oss i toalettkön På en restaurang där Och då sa Thea halvhögt till mig Jag tror att han kanske hörde det till och med Titta pappa, där är han som var reserv i kändishoppningen. Reserv? Eller stjärnhoppningen. Och säga det var ju någonstans eller ja? Det känns där hoppar ah. med hästar, hästhoppning. Yes, so. Och då kom in, in han in, han in. simhops. Nej nej, Och han tog togs in som en reserv när han slutade. jag tänkte på det, att stackaren tänker man höra där, så att han kommer att börja med droger igen. så här. Att han inte känns som en rockstjärna, utan han som var reserv i kändishoppningen. Vänta. Nicky Borg, ja. eller? Ja, Back baby Babysonger. Jag tänkte att du säga att Nick Borg inte. Ja, jag tänkte också tänkte att det var Men det han som var tatuerad i ja. hela händerna och allting. Han var med i Melodiförslagen förra året. Ja, just det, så var det också. Men vad, vad spelade han? Jag gitarr och sjöng. I baby. Babys? Ja, och drengen kör gitarr. Ja, just det. Fast det inte så. Ja. Jo, en, en annan grej som jag bara noterar här är att jag såg på Let's Dance grann, för jag ville se på Sjöberg, men mm. jag gissar Där såg jag, har ni sett någonting? första såg jag. Nu var, var Låta Engberg var med. Och så avslutningsgrej, då skulle hon glida på golvet. Hon harkade till innan mm. och gled så att kjolen åkte upp. Så hon fick liksom ja, snabbt ner med den här. Och så slog hon bara, så alltså, varför, ja kan inte ni svara på men det kanske är, är en större grej. Varför är det så kul när folk snubblar till? Och det är inte det här att man snubblar så att man ramlar. Utan det räcker bara... Det räcker att, att någon, någon kan gå ut och gå och så bara trampar man till lite snett eller bara rycker till lite grann. Det kan jag tycka är så fantastiskt. Till. Och särskilt om, om det så här. Det är ju extremt roligt. Men det är det inte så att vissa människor tyckte det är mer roligt än andra också? Jo, men det måste vi vissa... ja jo, säkert. Ja, säkert. Tror... Ja, farsan berättade en, en grej. Han hade eh, han sa att det var någon annan som hade, som hade sett det. Eh... Det var i det var någon, någon, någon yngre dam som hade kommit med så vit klänning på sig i så ljus så det var inte liksom mer eller mindre genomskinlig. Mm. Och så och det här var på stan. Mm. Kunde vara i Övik. Och då var det en, en gubbe som hade gått och gått förbi när kvinnan och vänt sig om och och tittade så såg inte vart han gick. Det en stolpe eller en eller? Nej, inte en stolpe utan en parkbänk. Så han stöp Han stöp i överbänken Ja, ni tycker inte att det Jag gick rakt in i Lyckstorpe Ja, det måste jag ont Men det värsta var ju att Jag gick så här och kollade på andra sidan Vägen och rakt in i Storpe Och gjorde ont som fast Men det första man tänkte på Var så såg Och Nervösa blickar runt om så, så bara lomma väg sen. I och med att jag är så dång har jag slagit huvudet otaliga <skratt> mm, ja, gånger. Att ja. man reser upp och den är någon lampa eller någon. Där eh, du som är för låg. Eller så och det ja, var enda gången så det borde både ont men det är ju mest. Så, det såg någon det här. Så här och. Men ni såg inte. Jag vet Mello. <skratt> Mello såg jag också. Men det, såg det, var, inte jag. det var inte det jag tänkte på. Nej. Jag tänkte på. Efter Mello såg jag eh Micke Persbrandt hos Plura igår I, ja jag hade spelande igår tror jag var kler upp och on ice base men det var ju lite roligt program att se för de hade ju, alla hade ju sån enorm respekt för Micke Persbrandt ja. jag har sällan sett någon som har tagit över ett program så mycket och alla pratade till honom alla lyssnade på honom alla skrattade åt honom han var ett speciellt dröer heller som det att det var <laughs> okay. ganska konstig stämning i programmet ja. till och med att... var plura respektfull också så. ja jo, det var jag, det var ja men framförallt de andra så till tio. och, ja. och när Adrian de var ju jättenervösa innan att det dyker upp och sen så hade jag med sig en kompis som har släppt en skiva, den Joa, sjömanshjärtat. Där släppte man låtar och kommer med ett album. Han är, han är typ 15-års ålder och är polare med mycket Persbrand Men det roliga var att de såg, om man lika varandra, och så hade de exakt samma röster, exakt samma stil. Så det var, det var väldigt lustigt grann, att se. Väldigt, väldigt grabbigt kan man säga. Men om man ska ha persprant och så per molberg i samma program. Hur, hur skulle det gå då? Och kanske material sett också. Och GV. <laughs> ja. skulle ja, men, ja, men så ska man vara... ha de fyra så ska ju GV, GV ska ju vara kungen då. Skiffer kan man slänga in. också. Ja, ja. Ja. Skulle, skulle, han, skulle han klara av det? Ja, Skiffer klarar oss är... alla, han klarar oss. Men, men jag tänkte, om, om, sån respekt för, för ett som du då hade varit i det programmet. Mm. Jag undrar vem som blir. Det är mycket här på teppan. då. Ja, men verkligen. Ja, det skulle jag vilja se. Men där, där, jag vet, det skulle vara kul att se ge. G.E.V. hantera men jag tror, jag, tror han, jag tror han skulle kliva vinnande ja, ur friden. Ja, men Per Morberg. Ja, intressant program, det ska vi vilja se. <laughs> ja. Men du, vad ska du köra för låt? Vill du, jo, men har du hört när Hedström här? Ja, jag han vill ju sjunga på slutet. Tänkte, vill du sjunga också? Nej, jag tror Alla gäster måste fråga. Ja. Jag, jag tror jag ska skona den här enorma lyssnarskaren. Ja. Men får man önska. Ja, den här ja. Låt? absolut. Jag tycker det var jättebra förresten där Badfinger. Jag heter Badfinger. Mm. Låt mm. Ja, den hade inte jag varit tidigare. Den var väldigt bra. Men den har kört, har inte den kört på nördafton? eller? Ja men jag känner igen eller Jag Ja för mig att Om det var Roger eller någon har, Det känns äh, Ja att för att, att jag... jag hade inte hört, eller så var det du som har nämnt Jag kommer inte ihåg men, mm. Nej inte hundra bra. Fast man inte vet hur, hur Breaking Bad slutar Så kan man ju förstå att det är en fantastisk avslutning Med den låten Ja ja det, man hör ju riktigt ja, Vilket, vilket roligt uh, val och ja. låt också. Jag fick väldigt då. Men vad jag tänkte på? Jo, jag vet inte om ni har någon speciell låt som, som ni brukar spela på månader Ni kör bil Du verkar byta verkar byta skiva varje gång han satt sig i en bil ja. Jag har haft kvar som är en skiva i varje bil Och i ena bilen har jag en skiva där det finns en låt som heter Slow, Cruel Hands of Time med Band of Horses ja, Som det. jag tycker ja, det är en jävla bra låt jag tror att det var någon som beskrev det som jag tror var Marcus Larsson att det, det som är blandning mellan Neil Young och Tina mm. Och vända, den är... Den är bra. Ja, den det körde hand... vi i USA. Ja, det, du, du hade med den. Den kom mellan, mellan Marshall Scholes och Memphis. Och att den kom på en rakt sträcka kom den och vi ja. kräckte inte vad det var direkt. Och det handlar väl om ja, men åldrande, att tiden går. Den är så otroligt melankolisk... Ja. jag vet inte om det för att man är i en ålderskris men det kan jag inte påstå att jag är men jag spelar väldigt mycket ja. man tänker lite liksom, man måste fånga tiden så att det går snabbt ja. turns into a child again eller vad de sjunger på att tiden ja. så att till slut går man tillbaka och blir ett barn så när man blir på åldersröst så den låten tycker jag så. då får du bli den ja. bra val mm. jag kan inte säga att jag jag har den i huvudet men den kommer nog snart. Mm. Ja, men eh, vi sitter Vi blev runda av här kanske. Vi sätter så, punkt <går> <går> och så tar vi en stor nere kalas på upp här. Och så det, går och ut i Vår, vår, vår, vår natten. Ja, ja. Ja. Äh, men, tack så mycket. kul att du kom. Kul att få Kunde komma. Och, äntligen eller och Tack, och tack för tårtan. <går> Jaha, ja, verkligen. Varsågod. Tack så mycket. Då är ju jubileum nästa gång. <går> är det på se <går> då 16 avsnittet alltså, nej, okay. mm. Avsnitt ah. Ja, sen är det 600-avsnittet. Avsnitt 50 kan man. Avsnitt 100. Avsnitt, 100. Avsnitt, 100 okay. Avsnitt 1000. Mm. Då och hyr. Och mm. På cirkus. Ja, ja, vi återkommer nästa ja. egen. Hej. hej, hej. Ha Hej. in a time getting stuck in my mind is to roll. Two hours later, back in my neighborhood everything just stopped. I they remember my name stepping in for a cup full There's a big city man I used to rumble with him back in high school